Tjena på dig Pavel, hur står det till? Har du haft någon stor produktion? Har det gått som det har skullat eller har det mest blivit klipp, omtag och bara katastrof? Det har blivit eh, söndersmulade kontrakt på grund av eh, idioter som man arbetar med. Så nej, det har inte blivit mycket av det. Jag är trött på det här nu. Eh, det finns inget rejält industrin längre. Nu, nu får det räcka. Jag är en förbannad regissör idag. Ja, men det är för att du är den, den stora konstnären. Du har din vision och mm. du har bara klåpar omkring dig som inte mm. inser hur... Fantastiskt storslagen du är Och hur otroligt Barnbrytande Alla dina idéer och alla dina filmer är Eller så kanske Du har ett lite småsvullet ego Jag vet inte Hmm Ja, det kan vara en kombination kanske. Eh, man, man, man vet aldrig faktiskt. Det, det, det är svårt att ansaka sig själv på det viset. Men eh, ja, ja, ja. Här är jag i alla fall och eh, ego till trots så ska jag lägga det åt sidan och, och prata lite film här istället. Ja, det låter alldeles utmärkt det. Och ja, jag, jag vet ju att du har haft ett filmintresse sedan barnsben så att äm, jag, jag misstänker att det har, det har ju åtminstone funnits regissörsdrömmar där någonstans tidigare. Även om när man tittar på industrin idag så, så kan jag ju inte påstå att jag blir särskilt sugen på att kasta mig in i den. Jag är fullt nöjd med att sitta som betraktare och kommentator och, och ha åsikter om det, men att försöka... Kasta sig in där, slå sig fram, bryta en ny mark och etablera sig. Nej, nej. Ja, jag tror jag håller mig så långt från den soppan jag bara kan. Mm, nej, det är bara till, till att hålla med. Alltså, det är inget bra filmklimat just nu. Det, det får man väl ändå säga. Skulle man ta ge sig på någonting nu så är det mer på, ja, vad ska man säga? Nollbudgetvis eh, man får gå till väga och bara. Ha lite roligt istället och eh, verkligen bara, bara leka och försöka göra det bästa eh, man kan med, med det man har. Och, eller inte en ste och bara ge fanken i allt och bara göra den värsta skitfilmen man bara <här> kan bara för att. Eh, det tycker jag fortfarande är lite lockande men eh, nej, usch och fi för, eh, för storstudierna och, och, och deras arbete just nu, jag har, har inte några speciella drömmar eller längtar bort till, till den världen där, det, det kan jag vara utan. Ja, samma sak här som nämnt och det, det är ju en intressant bransch att titta på och alla dumheter som händer och alla vansinnesbeslut som görs och... Ja, alla satsningar där man inte kan låta bli att tänka, hur, hur tänkte ni här egentligen? Ni satsade så enormt mycket pengar och så känns det som att ni, ni inte ens tittade på vad det var ni höll på att göra. Ni satt bara och tittade på kalkyler. Hade ni någon aning om vad det var för manus? Hade ni någon aning om vad det var för skådespelare eller regissör eller någonting? Och det är väl det som är det stora problemet idag på många sätt och vis. Det är så nummersfixerat att filmen i sig blir nästan en, en andrahands sak. Det är marknadsföringen, det är planeringen och det är taxeringstabellerna som är det viktiga. Att ha någon som filmar och skriver, det, det är sekundärt. Ja, det har ju blivit så i, i många fall faktiskt där att... Eh själva produkten eller filmen som man försöker skapa, det, det är inte det viktigaste längre utan det är allt runt omkring och Ja det, det speglas ju gärna ofta i budgeten för de storproduktionerna när marknadsföringsbudgeten till och med kan överskrida själva filmens budget mm. bara för att man, man bara ska, måste nå ut till så många som möjligt för att få in pengar. Och det, ja, det, det blir bara eh, finanser kalkyler och eh, analyser som eh, kännetecknar filmskapandet och det då har man lite missat poängen med vad man håller på med tycker jag. Ja tyvärr och det är ju inte bara filmbranschen som lider av det problemet utan spelbranschen har ju exakt samma problem. Mm. Jag vet inte hur många hundra miljoner som pumpas in i AAA-titlar och slutresultaten är ju inte dåliga långt ifrån men när någon säljer 6 miljoner X utav en speltitel och tycker att det är alldeles för lite, vi har tjänat alldeles för lite, då är det ju någonting som är fel. Jag menar, herregösses, när man säljer i den klassen så borde det vara ja, en stor succé. Och så kan man ändå tycka, ja, nej, va? är lite så här halvdjummen titel tydligen. Vad är det som händer egentligen? Vad, vad händer med spenderbyxorna? Alltså, har alla dragit på dem och har ingen koll på vad tusan det är de håller på med längre? Jag menar många av de spelen jag har spelat på sistone som har varit riktigt givande, det har ju varit indie-titlar. Och många av de bästa filmerna jag har sett på sistone har också varit ganska så blygsamma filmer på väldigt blygsamma budgeter. Ja, det är ofta där man, man hittar eldsjälarna, de som verkligen brinner för eh, sitt medium och vill. Göra någonting bra och som fokuserar på det istället för allt runt omkring så det är inte så konstigt och jag har allt fler söker sig till de mer oberoende eh, producenterna av eh, media och ja, jag tycker det är fullt förklarligt för eh, kvalitet det är väl ingenting som storproduktionerna har en tendens att översåla sina produkter med. Nej, men det är väl mycket för att det är yta över substans. Det ska se så bra ut som möjligt. Det ska överarbetas på den, på den estetiska fronten. Men man har ingen riktig idé med vad tusan det är man håller på med. Mm. I, I spelbranschen är det ju hela tiden det här grafikhäktandet. Att det, det ska vara så fotorealistiskt som möjligt. Och det pressar man på hela tiden. Och maskinerna måste vara starkare för annars kan de inte köra spelen. Och... Sen glömmer man bort det där att man kanske ska ha en engagerande handling också som, du vet, är, är halva upplevelsen. Host, host, harkel, harkel. Men det glöms bort och, och då blir det, ja, ganska så tråkigt, ganska så upprepande och så vidare och så vidare. Och samma sak gäller ju filmbranschen. Vi, vi är ju tyvärr i en tidsålder där reboots och nytolkningar och allt möjligt sådant är, ja... Det som man satsar mest på. Och det begriper jag inte. Eller åtminstone så begriper jag det till viss del. Därför att man hoppas ju på att en etablerad franchise eller att ett etablerat varumärke redan har en publik. Och den publiken kan man ju mjölka. hust hust host. Men tyvärr är det ju som så att om man inte då går in med hjärta och själ i sin produktion. Då kommer den här publiken att känna av det och ja... Det, det kommer inte att sluta sådär, sådär bra tyvärr. Nej, men ändå så kammar ju de här titlarna hem ganska stora summor fortfarande. Även hur förbannade fansen än blir så går de till biograferna eller köper spelen fortfarande. Så det finns ju ändå någonting där som, som lockar eh, oss konsumenter i alla fall- så ja, det, det verkar inte som vi kommer ur den här unda cykeln riktigt förrän det blir riktiga magplask på franchisefronten när man helt enkelt slutar och går på bio och slutar och köper eh, spelen och bara skickar en signal kanske till, till producenterna att det här är ingenting som vi uppskattar längre men än så länge uppskattar tillräckligt många människor det för att det ska fortsätta att produceras. Och eh, ja, på den vägen är det. Det är för att de filmerna och spelen blir lite som branschens skräpmat. Man, man vet att det inte är bra för en i långa loppet men det ger en viss stimulans precis när man konsumerar det men... Efteråt så inser man lite mer vad det var man egentligen satte i sig och har lite ångestkänsla att ah, jag kanske skulle ha fokuserat på något annat istället men, men nu är det gjort, nu får jag, nu får jag leva med det. Och det finns så mycket som lockar så jag förstår att det är många som gör det beslutet men jag tycker ändå att det är förbannat dumt ärligt talat. Det, det är allt det här dumma som gör att jag kan längta tillbaka till en, åtminstone i nostalgins ögon, simplare tid när, när allting var lugnare, när världen var en bättre plats. Så är ju inte fallet. Alla tidsåldrar har ju sina problem och sina katastrofer och allt möjligt annat. Men när man tittar i backspegeln så, så ser ju oftast andra tidsåldrar så, så lugna och harmoniska ut. Och det var väl lite därför som vi, vi kastade oss tillbaks i tiden den här veckan och ville uppleva någonting i en tidsålder som var åtminstone för oss lite, lite mer romantiserat. Ja, det är en tidsålder som vi själva inte har upplevt. Så det blir ju någonting sär eget för vår del där, eftersom vi i stort sett bara har fått vår uppfattning av den tiden från populärkultur som har behandlat tidseran i fråga. Så det är väl inte så konstigt att bilden blir lite romantiserad, för det är väl ofta att man sätter på sig de här guldig guldglasögonen och blickar tillbaka till den tiden som Ja, det var någonting speciellt med att försöka hitta själva andan och allt det fina som var just då också. Så att det, det blir ju en, en lite skev bild av tillvaron. Men ja, dagens film har väl ändå satt det hela lite på sin ända och, och visar att det inte riktigt var frid och fröjd på, på 50-talet tid vi har begett oss. Vare sig samhällsmässigt eller på filmskaparplanet. Ja, där är ju en hel del problem som ska tas an, den, den saken är ju säker och man får ju lite vibbar utav det politiska läget också men å andra sidan, det här är ju ingen kommenterande film på det sättet, det är ju faktiskt en komedi vi har tittat på, eller ja, en, en dramakomedi får man väl faktiskt säga och det lilla som vi ser utav det pressade läget och kalla kriget och så vidare, det är ju väldigt, väldigt lättsmält och det är inte mm. särskilt påträngande man, man förlitar sig på att publiken vet om att läget var tungt under det här det här var någonting som verkligen inte var bra och det här var någonting folk var rädda för eller misstänksamma för och så vidare och så vidare så det har inte filmen något intresse över att berätta egentligen men om man bortser från det och bara tittar på den här filmen så, så måste jag säga att jag, jag tycker det är så mysigt att dyka in i den här världen för det känns som att titta på faktiskt en gammal film många gånger. Man har lyckats återskapa känslan av en 50- och 60-talsfilm i den här med modernt stuk naturligtvis och med moderna skådespelare men... Det var väldigt skönt att se någonting där man helhjärtat har försökt återskapa den, den här gamla stilen. Även om den är i hybrid med, med betydligt modernare idéer. Ja, det, det är en sån här härlig fusion av gammalt och nytt som man har fått sätta tänderna i här nu. Och en film som jag tar upp och driver med... Allt som de tyckte var, var intressant från den här eran. Eh, kanske ibland lite mer än vad de eh, borde göra. för eh, Det blir kanske lite för mycket i den här soppan emellanåt. Men eh, i alla fall så får vi ju eh, plocka fram referensboken nästan. Och gå igenom vad, vad allting handlar om. För här är mycket, mycket, mycket hämtat från verkligheten och som de sedan har spunnit loss på och gjort till något eget och satt sin egen lilla twist på det och driver med figurerna eller händelserna som presenteras här så att det är, ja, det är en film som inte tar saker och ting på fullt allvar utan som vill mer visa upp det absurda i tidseran och personerna som fanns där och det har ju faktiskt sin skärm tycker jag tveklöst, ja, och jag är väldigt förtjust i film från den här eran, och jag hade en period medan jag gick på högskola när jag satt och skrev uppsats ett par timmar om dagen, och efteråt så kopplade jag av och, och tittade på lite 50- och 60-talsfilm på tv, för vid den tiden så, så brukade det gå någon stor rulle, så man, man blev väldigt filmkultiverad vid den här tiden, kan man säga, och det tyckte jag var jättemysigt, så, så sådana här filmer ligger mig väldigt varmt om hjärtat och ja det, det, det är väl ingen idé att vi, vi försöker hålla igen vad det är vi har tittat på utan vad har vi sett till den här veckan? Jo vi har sett på Hail Caesar från 2016 med manus och regi av Joel och Ethan Cohen. Och den maffiga titeln till trots så är det inte Cesar som den här filmen handlar om utan det handlar om filmproduktionen av en film som heter Hail Caesar. Och jag visste inte riktigt när jag hörde talas om den här hur jag skulle få ihop namnet med vad den skulle vara placerad i för tid och så vidare. Men när introduktionen kom och man fick veta att ja, det här är vad som händer och det är så här de här grejerna hänger ihop, då kändes det bara som Ah, det, det, det gillar jag. Det här, det här var riktigt snyggt faktiskt. Man kör paralleller i den ena handlingen med den andra handlingen och sånt sånt gillar jag verkligen tillsammans med det här retrostuket som man ändå får kalla det. Så jag satte mig ner med mycket förväntning och ja, det blev väl en ganska intressant filmupplevelse. Mm, ja, det får man väl ändå säga. Men det är ändå bröderna Kaue det handlar om. Så de, de brukar ju ha någonting annorlunda att komma med. Eh, även om deras, ja vad ska man säga, mindre seriösa filmer som är, är mer åt det lättsamma hållet har en tendens att, att svacka lite grann och kanske vara deras, eh, ja, eh, mer. Eh, lågkvalitativa filmer så har de ju ändå haft komedier som de gjort som har blivit riktiga höjdare och klassiker. Så man vet aldrig riktigt vad man kommer att bjudas på när Bröderna Cohen gör en renodlad komedifilm. Och Hail Caesar, ja det är ju en film som satsar lite mer i alla fall än eh, några av deras andra komedifilmer och eh, har någonting som de vill ta upp. Men samtidigt så känns det också som att eh, bröderna Cohen bara vill ha lite skoj och göra film om film på 50-talet för de har massa goda minnen från den tiden och eh, roliga sekvenser som de vill eh, ta upp och, eh, och göra sina egna versioner av och därför känns det ibland lite grann så att man inte riktigt vet vad det är för film man kollar på. Ganska ofta faktiskt men jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inget problem med en film som har sina rötter i att regissören eller manusförfattaren eller både och som i det här fallet har tagit sitt avstamp i att jag vill göra en hommage till den här tiden och till de här idéerna och till de här händelserna och till de här koncepten. För det finns faktiskt sämre idéer att ha när man, när man börjar med ett projekt. Sen handlar allting om vad man gör med idén, vad man gör med konceptet och hur slutresultatet blir. Det, det finns en kedja av händelseförlopp som man mm, måste ha lite fingertoppskänsla när man arbetar med och... Jag kan väl redan nu säga att jag, jag tycker att bröderna Cohen har um, ja de har tappat bollen lite grann åtminstone här och där och jag skulle nog vilja påstå redan nu att det är mycket på manusfronten som känns om inte obearbetat så ja, åtminstone i, i, i ett läge där de skulle ha låtit det gå en vända till i, um, i skrivarlyan och försöka få fram ett lite tajtare manus för det är Väldigt ofta som det här manuset känns extremt spretigt och handlingen är på väg åt alla möjliga håll och det kan ibland vara svårt att veta vilka av alla de här trådarna måste jag hålla koll på för det är ganska uppenbart ganska tidigt att, att många av de här är helt meningslösa. Det, det är bara små händelser som man har slängt in för att... ja göra världen så levande som möjligt att det finns konflikter runt om i världen också runt om i det här lilla samhället och runt om de här rollfigurerna som inte har med huvudhandlingen att göra men de, de är där och de påverkar och visst för all del jag, jag kan se varför man har slängt in dem men, men varför så många och varför leder så många av dem ingenstans Ja, just det. Varför har man inte försökt åtminstone knyta ihop det hela lite mer och fått eh, de mer oväsentliga, som jag skulle vilja kalla det, aspekterna av handlingen eh, och, och faktiskt bära lite tyngd så att det finns en, en mening med att vi sitter och kollar på det här och inte bara att det ebbar ut i, i just ingenting och det bara släpps efter att scenen är slut och sen... Ja, återkommer man aldrig till det. det. Det känns lite märkligt och lite ogenomtänkt måste jag säga, vilket överraskar mig med, med det här bröderparet. Eh, annars så eh, finns det ju en, en stabil story mm. som dessvärre på grund av att eh, filmen går åt många andra sidospår samtidigt inte får... Kanske den, den vikt och eh, utveckling som den behöver där. Så att eh, själva handlingen den blir ju lidande för att man inte helt utsatsar på den. Och det finns ju så mycket spännande saker man hade kunnat ta upp och experimentera med och utveckla med själva huvudspåret där. Istället för att göra ja, nonsensgrejer eh, och bara roliga sketchscener som... Eh, vad är där för att och inte mer än så. Ja, jag tycker det, det är märkligt. Problemet är väl att man inte har en aning om om de här scenerna eller trådarna som börjar läggas upp kommer att vara relevanta men att det inte knyts samman fanns betydligt senare i filmen. Det är ju inte mm. särskilt ovanligt att det händer. Att de här människorna är på väg åt två helt olika håll men någonstans på mitten, då kommer de att mötas. Deras öden kommer att sammansvetsas och tillsammans måste de klara sig igenom en pers eller något sådant. Men nej alltså många utav sidohandlingarna de, de löper sitt eget lopp och har inte så mycket med huvudhandlingen att göra och det förvånade mig väldigt mycket. Och jag har inget problem emot att det finns komiska sidospår särskilt inte i en komedi. Jag menar jag ser på en komedi för att jag vill få skratta och det finns en hel del skratt att få i den här filmen. Tveka inte över det. Men jag var ändå förvånad över hur, hur illa man många gånger disponerade tiden. Tid som kunde ha spenderats på att utveckla huvudhandlingen, att ge rollfigurerna där mer tyngd, mer innehåll, mer utveckling helt enkelt. Det, det spenderas på att man, ja, man kastas åt ett sidospår och man tittar på en sak som inte riktigt leder någonstans. Och många av dem kan jag förstå varför de är där, för de vill antyda att någonting annat håller på att hända, men... men när, när, när vi kommer till kritan så, så ger det inte så mycket att jag tyckte att det var, det var värt det. Jag, jag hade velat strömlinjeforma den här betydligt mer och hade man velat ha något sidostickande... Ja, då finns det mycket bra komedi här. Man kunde kunnat slänga in fler av den sortens scener och gjort filmen en tjänst. Nu, nu försöker man vara lite underfundig att Åh, titta här, vi, vi kan skriva många rollfigurer och låta de handlingarna väva samman. Ja, jo, men om man ska säga att de vävs samman, då... Då, då måste man faktiskt väva samman dem också. Ja, det skadar väl inte, eller hur? Och i ett par fall så vävs det faktiskt samman att silospåren går in och förenar sig med huvudhandlingen till slut. Men det är inte alla spår som gör det. Och man blir faktiskt nästan lite besviken mot, mot slutet för... Man, åtminstone jag förväntar mig att det hela skulle ha en mening till slut. Att de här olika handlingarna skulle leda mot ett gemensamt slut där allting helt plötsligt görs förståeligt varför man har spenderat så mycket tid på de olika rollfigurerna som inte verkar ha någonting med det stora fallet att göra men så är det inte i alla fall och det gjorde mig väldigt förbryllad och hur underhållande de här silospåren än är så känns det ändå helt meningslöst att, att ha dem i en slutproduktion Ja och faktum är att det är det enda i manuset som jag vill klaga på egentligen därför att Dialogen har jag inget problem med, när den är som sämst är den fortfarande riktigt bra och när den är riktigt bra så är den riktigt, riktigt, riktigt bra. Alltså, jag, jag var imponerad över hur de fick ihop många av scenerna och utväxlingen och allt möjligt. Det, det finns så mycket bra här, man märker vilken talang som finns. Och jag misstänker att ursäkten man skulle ge just till det här uh, sidospårsproblemet det är att det här är en händelse som händer i ett visst antal personers liv just då. Och deras liv fortsätter ju när den här filmen är slut. Det ska ju föreställa att allting rullar vidare och vissa problem kvarstår, andra löses och så vidare. Och visst, absolut, det, det är ett legitimt sätt att göra film på men jag, jag tycker fortfarande vill man ha en historia som fungerar, då får man faktiskt trimma bort allt det som inte gagnar historien. För vi sitter här för vi vill uppleva en historia. Och då kan man ha en sidohistoria. Inga problem, bara den har relevans. Men här känns det som att man, man experimenterar lite, man vill prova och se. Ja, ah, men kan vi få in det här så, så kanske vi kan få in det här. Och då kan vi göra en hommage till detta och då kan vi göra en honnör till det där och så vidare och så vidare. Så många scener har målet att de, att de är med helt enkelt. Det, det bidrar inte så mycket mer än att, än att de är där. Och, ja, det blir kanske en smak sak om man tycker det är okej okay eller ej. Jag, jag hade gärna trimmat ner den här lite grann. Mm. Ja, jag förstår precis vad du tänker. och eh, Det kan jag hålla med om. att Det, det finns en hel del onödigt här som eh, jag inte hade sett några problem med att det, det, det klipps bort. Men samtidigt när jag blickar tillbaka till den här filmen så har den haft ett så jämnans bra flyt i, eh, i filmen genom eh, att eh, tempot har aldrig riktigt släppt eh, och, och tappat fart utan det, det har hållit ett så bra flyt genom hela filmen och underhållningsvärdet har ändå varit konstant filmen igenom där också. Så på det planet har man ju ändå lyckats i, i struktureringen av Hail Caesar. Men ja, dess relevans det, det kan man väl ändå lämna någonting och, kvar och önska här tror jag. Minst sagt ja. Och det är väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på en. Vad handlar egentligen Hail Caesar om? Jo, Eddie Mannix har ett slitsamt jobb på filmbolaget Capital Pictures på 50-talet. Han ser till att bolagets tillgångar, däribland filmstjärnorna, är väl skyddade och presenteras med bolagets bästa i åtanke. I en bransch där allt och alla har skelett i garderoben är jobbet inte det enklaste i världen och Eddie tvingas mer eller mindre att viga hela sitt liv åt sitt arbete. Capital Pictures är i färd med att filma Hail Caesar, en storslagen produktion om Jesus Kristus sett genom en rummersk legionärs ögon. När filmens stora stjärna Baird Whitlock spårlöst försvinner blir det Eddies uppgift att finna Baird utan att skandalen når ut i allmänheten? Vad Eddie inte vet är att det är en grupp kommunistiska manusförfattare som har kidnappat Baird och planerar att använda honom för att hämnas på den kapitalistiska filmindustrin. Och bara det här upplägget måste jag erkänna. Att jag verkligen älskar. Det finns så mycket här man kan bygga på och tro mig, man bygger extremt mycket på den här idén och mycket av det är riktigt smart, mycket av det är riktigt klippskt och mycket av det är extremt roligt. Men mycket av det känns också som att man kunde utveckla det betydligt mer. Man kunde expandera det. Det kunde ha blivit mer än bara en, en scen i förbifarten. Men då har vi ju problemet där att man, man har bestämt sig för att man vill ha alla sidohandlingar som vi inte kommer att gå in på kan vi väl nämna. För skådespelarlistan till den här filmen är... ja är väldigt väldigt väldigt lång så skulle vi gå igenom alla de stora skådespelarna i den här filmen då, då sitter vi här i, i ett par timmar längre än vad vi kanske hade tänkt så vi, vi ska hålla det så reducerat som möjligt men vi kan väl säga det att prestationerna i den här filmen har vi inga större problem med det, det är många bra skådespelare, många bra roller och många underhållande roller också faktiskt frågan är hur relevanta de är, hur mycket de bidrar förutom ett eller annat skratt och det är ju värt någonting naturligtvis. Men när man har en handling som faktiskt är så, så otroligt spännande och givande som den här är. Så vill man ju att de ska fokusera så helhjärtat på den som möjligt. Eh, det, det vill man ju gärna och där, där blir man ju lite besviken. Men ja, samtidigt så finns det ju så många scener eh, som görs. Eh, relevanta och som har eh, betydelse men samtidigt eh, där komedin träder in att det, det blir inte bara en vanlig transportsträcka för filmen utan det blir en liten eh, komisk pärla i sig innesluten i sitt eget lilla skal en, en, en liten eh, sketch medan vi eh, får vår eh, information som vi behöver för att och, och gå vidare och när det fungerar så är det riktigt briljant genomfört tycker jag här. Hur eh, de har fått in eh, små komiska sekvenser i den här. Ja, det, det blir nästan som en däckare i, i upplägget när eh, den kidnappade Baird ska finnas till rätta där och hur de går tillväga. Och under eh, den här färden med att hitta den förlorade skådespelaren så... Finns det ju en hel del personer som behöver besökas och pratas med och utforskas lite närmare. Och där finns det ju så mycket humor som har relevans, som är underfundig, så välskriven, så magnifikt utförd och där allting faller på plats. Så... Det gör ju att när det inte fungerar så blir det betydligt mer märkbart tycker jag. När eh, det verkligen känns att det bara är en, en påklistrad scen som inte har med något överhuvudtaget att göra så bara stirrar man lite mer storrökt. Ja, det här är jätteskoj och underhållande men varför sitter vi här just nu och kollar på det här? Ja, och den känslan slås jag av väldigt ofta. Alldeles för ofta. Och det blev så påträngande därför att jag, jag blev väldigt förtjust i vår huvudroll i den här filmen. För vi har ju Eddie Mannix, den här fixaren, och som är ansvarig för att Hale Caesar blir färdigställd. Och Det är så många skådespelare man ska hålla koll på och flera av dem har... Lite speciellt rykte, de, de smiter gärna iväg och de festar och de lever över och ställer till skandaler och det är ju inte bra, särskilt inte när man jobbar på en, en väldigt, väldigt religiös film och som man inte vill ska förolämpa någon eller göra någon kränkt och så vidare. Det, det är ett stort problem som de verkligen försöker att lösa innan det faktiskt blir ett problem och att då ha en skådespelare som är lite väl lösläppt och är och filar i Fel fil och så vidare. Det, ja, det, det vill man ju helst inte. Så Mannix har ju sina händer fulla att, att ha allt det här på, på rätt sida. Och um, han gör ju verkligen skäl för att kallas fixare. För den kan han kan göra både ett och annat. Och han har ju sina kontakter också. Och, och jag gillar den här figuren. Visst, han har många tvivelaktiga metoder. Host, host, harkel, harkel. Men... Ärligt talat, han är bara en kar som försöker få saker och ting att funka. Jag kan sympatisera med honom. Jag kan, jag kan se att han älskar sitt jobb men att han också lider över att det, det tar ganska många timmar om dygnet att göra allt det här. Och lika mycket som han älskar det så hatar han det. Ja, det är inte lätt alla gånger att ha så många sliv på sina axlar och se till att allting... Uh, utförs korrekt och, och utan några oegentligheter eller skandaler på vägen där. Så uh, han uh, har att göra definitivt. Och Eddie Mannix, ja. Han uh, är ju en, en, uh, en ganska dyster människa egentligen. Han har, har uh, svårt för sitt arbete på många sätt och vis. Han uh, lider som du säger- uh, i sitt arbete. Men han kan inte riktigt släppa det. Det känns som det är där han hör hemma. Och det är därför han sitter där. Och har i stort sett offrat familjelivet. För, för filmstudion här. Och han är mer bekant med, med studiechefen. Än vad han är med, med sin egen fru. verkade det som ibland där. Och Manix... Ja, man försöker ju eh, dra lite eh, paralleller med filmen som spelas in i, eh, i den här rullen också. För det finns vissa Kristus-tendenser i Ad i Och eh, man anspelar under filmens lopp eh, ganska kraftigt och försöker göra lite paralleller däremellan. Mellan eh, Hail Caesar-filmen vi tittar på och Hail Caesar-filmen som spelas in i Hail Caesar- eh, så det här har man ju absolut tänkt till där och eh, jag gillar bara eh, såna här saker som eh, att han eh, kallar studiechefen för eh, The Old Man som farskubben och eh, det blir liksom gudagestalten i hans liv där också och han syns ju alltid med i bild han är bara närvarande eh, Utanför bild så att säga. Så alltså, det är en gud som som aldrig syns. Och så är det med eh, de stora religiösa influenserna i, i Mäniks liv där också. Så att eh, det blir mycket religion över Eddie Mannix. Men själva rollfiguren, han är ju ändå så jordnära. Och även om han är djupt troende så verkar han vara. En, en stor tvivlare också emellanåt. Ja, och man har ju med scenerna där han blir lockad att vika av från, från sin bana. Att svika det som han, han håller kärt för att kastas in på en ny bana. Och det lockas med middagar, presenter och allt möjligt annat. Så de, de här referenserna är väldigt tydliga. Men samtidigt skulle jag vilja påstå att de religiösa tonerna är inte så påträngande att det blir ett problem utan de ligger som en, som en extra nivå i berättandet. Mm. Och det är det jag menar, att den här filmen är väldigt snyggt berättad och väldigt snyggt skriven. Man kan se liknelserna där om man är uppmärksam, om man känner till hur de olika historierna går och kan dra paralleller och så vidare. Kan man inte det så ser man fortfarande en väldigt bra och intressant historia med, med många intressanta poänger att göra. Så man kan verkligen se den här på olika nivåer och njuta lika mycket oavsett vilken. Men med det sagt... Ja, jag gillar som sagt Eddie Mannings och han är ju hjärtat i den här historien utan han ingen historia, tveklöst. Så Josh Brolin som spelar Mannings han, han kan vi inte säga något annat om än att han gör en lysande insats här. Han är smart han är kvick, han har hjärnan och fötterna med sig. I de mest pressade situationerna så, så märker man ju att han, att han tvekar men samtidigt har han erfarenheten att ha munnen med sig och kunna hitta på ursäkter till precis allting. Så ja, jag, jag är grymt imponerad över rollfiguren och en stor del av det, det är ju Brolins skådespelarinsats. Ja, ja, rollen är, är lysande skriven här. Den fungerar riktigt, riktigt bra. Och Josh Brolin är jag klippt och skuren för den här rollen. Eh, tveklöst har bröderna Cohen skrivit rollen till just honom, deras nya gullegris. Och eh, det är inte så konstigt för de fungerar så bra tillsammans eh, i de produktioner de har arbetat med. Det är... Eh, som att det är en kropp som går i samma riktning när de arbetar ihop och det här är inget undantag. George hittar absolut rätt nyanser i varenda scen där och han har extremt mycket att bjuda på där. Det här är riktigt, riktigt bra genomfört. Det är... Det märks att det är många herrans år sedan The Goonies för eh, Josh Brolins del där när eh, han tog sina första stapprande steg in i filmbranschen. Nu är han en, en fullfjädrad skådespelare som har mycket, mycket talang och det får han verkligen eh, visa lite grann av här. Tveklöst ja och slutresultatet är ju helt lysande. I mångt och mycket skulle jag vilja säga att det är Brolin som räddar den här filmen för hur bra delar av manuset än är så är det ju den svagare aspekten och då, då krävs det ju ett bra skådespelare som man lutar sig mot och han är ju solklart en av de starkaste i den här och det ska han ha en enorm eloge för faktiskt. Och jag skulle också vilja dela ut en eloge till George Clooney här för det är ju han som spelar Braid Whitlock som eh, är huvudrollen i den här Hail Caesar. och det är också han som, som kommer på avvägar och hamnar i händerna på kommunisterna och först tror han bara att han har, han har varit ute och råfästat och vaknat upp någonstans och, och han vet inte riktigt vad och försöker spela med men Whitlock är inte... Det är den skarpaste kniven i lådan om vi säger så. Han är bara ett vackert ansikte och ett vackert leende och det är därför som han har fått så otroligt många skådespelarroller i den här studion. Och jag måste säga att um, George Clooney måste ju vara medveten om hur blåst hans rollfigur är och ändå så spelar han den med så enormt mycket charm, så enormt mycket engagemang och... Ja, jag, jag kan inte annat än att tro att det finns ett litet stycke självironi där. Han, han har viss självinsikt, den här herren, att han, han vet att han är väldigt snygg och han vet att han får väldigt många roller för att han är snygg och ja, han kan skämta om det helt enkelt. Ja, han är alltid ett den där George Clooney. Och det är ju Baird Whitlock också här. De, de båda har sina likheter. Det får man väl ändå ta och erkänna tycker jag här. Och just George Clooney, han kör det hela med en sån allvarlig ton ändå. Han gör den här lite småblåsta skådespelaren med ett stort mått av allvar. Han tar de här galna situationerna som han utsätts för på blodigaste allvar och ja, försöker liksom vara så eh, sansad och proper som man bara kan när man har vaknat upp och är lite groggy efter att ha, ha blivit kidnappad. <laughs> eh, vilket får många komiska konsekvenser däremot. Och det är hur roligt som helst. George Clooney visar igen en gång att han har väldigt bra komisk timing. Och han kan leverera riktigt härliga repliker här. Han, han, har, han har talang den här George Clooney också. Det, det, det kan man ju inte ta miste på. Han är väldigt charmig. Han har ett stort mått av... Eh, självironi ja och han kan driva med sig själv definitivt. Jag ser honom nästan eh, lite som den här eh, livsnjutaren Baird Whitlock men i en betydligt mer proper tappning kanske och lite mer eh, kompetent tappning också. Men det är härligt att se skådespelare och rollfigur gå samman på det här viset. Det har varit väldigt underhållande. Och Bert Whitlock blev ett minst lika stort skärmtroll som skådespelaren George Clooney. Är. Ja du får ju inte missförstå mig, jag tycker att Clooney har mycket talang, han är inte bara ett vackert ansikte men det råder ju inget tvivel på att han, han får många roller på sitt utseende och för all del han har fått det, det är klart han ska förvalta det, han som person är ju långt ifrån Whitlock på det sättet för Whitlock har... Ja, inte många hästar hemma, den saken är säker. Men, men han är blå blåökt, naivt glad åtminstone och han tycker om att festa och det, det får man väl ha viss sympati för. Men som rollfigur, ja, han är ju ett, ett enda stort skämt egentligen och det är samma skämt om och om igen. Och det är att han är, han är lite långsam på upptakten och det gör ju att han han säger lite udda saker i vissa situationer, bland annat när han sitter hos de här kommunisterna och har blivit kidnappad och han, han är helt säker ganska länge på att han, han är på en, på en fest eller att han har varit på en fest och det här folket har han då gissningsvis festat med och men, men det blir ganska långsamt uppenbart att det, det här verkar inte riktigt vara vara festfolk, de, de är alldeles för allvarliga och så vidare och så vidare och Trots det så håller han sig ändå väldigt glad och tillmötesgående fastän att de är, de är väldigt öppna med att ja, jo, vi, har, vi har kidnappat dig, du får inte gå någonstans, du, du är fast. Alltså, ja, ja, okej, ja, okej, okay, okay. visst, absolut, men, men, men varför? Och, ja, det, det, det finns mycket kul där. Jag, jag gillar verkligen scenerna när han sitter fast hos kommunisterna och de försöker övertyga honom om deras världsbild och deras ideologi och han är... Ja, han har lite svårt att ta in den kan vi väl säga. Ja, men han är åtminstone öppensinnig får jag väl säga och, och vill förstå hur de eh, tänker. Och, ja, det, det får sina konsekvenser där också. Det, ja, det är verkligen underhållande hela vägen där. Eh, Baird Whitlock är kanske inte den mest eh, komplicerade karaktären i världen men eh, där finns mycket skratt att få med, med den här rollfiguren. Tveklöst, ja. Och vi bör kanske notera att att vara kommunist vid den här tiden i USA, det var ingen komplimang. Det var någonting som mer eller mindre fick dig brännmärkt på många sätt och vis. Du blev bandlyst och branscher, du blev helt utfryst och samhället, så att det var ingenting de tog särskilt lättsinnigt på och jag tycker att de gör en lite för lättsinnig sak av det här. att De, de pratar visserligen om dem som den röda faran. Någonting som man, kommunister! Men, men man får inte alls den vibben i filmen som, som faktiskt gällde. Och med tanke på att de här kommunisterna går mycket längre än vad jag trodde de faktiskt skulle göra med saker som dyker upp hos Tost, Harkel, Harkel, spoiler. Och det gör att jag, jag tycker att de är lite, lite respektlösa för historien i den här filmen på så sätt att man, man felrepresenterar vissa saker, men för all del, det är en komedi, jag kan ha visst överseende, men man vill ändå hålla sig förhållandevis nära verkligheten och därför så, så är det en lite konstig grej att, att ja, ändra på mm, Ja, på sätt och vis, ja eh, men eh, samtidigt så finns det ändå tillräckligt mycket verklighet i, i framställandet av, av kommunisterna att jag inte har något emot det alls för allt och alla ställs på sin spets och eh, drivs med i den här filmen och mm. ja kommunisterna är ju inget undantag och eh, de presenteras med en portion allvar och eh, fyra portioner Eh, driftkuk och komik grann. men eh, eh, extremt nedtonat ändå man hade kunnat gjort det här till en grupp clowner i stort sett men eh, de är ju väldigt lugna och sansade och eh, just att de hela tiden eh, resonerar sig fram till eh, lösningen av, av deras problem och ja vad som fortskrider sedan det är tycker jag, är, är också väldigt underhållande att och, och, och följa där. Så att det, det finns en en hel del att få även i, hos den röda faran i den här filmen, tycker jag. Absolut, ja. Det, det är ingen katastrof. Det är bara att om man, om man är lite historielös och inte riktigt vet vad det handlar om, så så blev ju hela saken väldigt konstig. Man, man lägger inte upp det på rätt sätt alltid. Men som sagt, det, det är inget större problem. Jag var ville nämna det som hastigast. Att här är en av de små friheterna som filmen har tagit. Där man kan diskutera dess vara eller icke vara. Men för att återgå till vår rolllista. Clooney, lysande. Han gör en riktigt bra roll. Han är riktigt underhållande. Och han hade säkert väldigt roligt med att spela in den här figuren. Där han... Går runt i sin legionärsdräkt genom hela speltiden oavsett var han är någonstans. Det, ja, det, det är inte utan sina bekymmer. Nej, det är, det är det ju verkligen inte. Speciellt när man har ett svärd vid sidan också som kan vara lite i vägen till höger och vänster. Så är det ju bäddat för både det ena och det andra, ja. Men ja, det finns ju även en annan skådespelare som... Dyker upp i den här filmen och som så sagt liga vävs in i det, det här mysteriet angående försvunna Baird Whitlock. Och ja, det är något så annorlunda som studions stjärn Cowboy som mer gör spexiga Cowboy-filmer där han håller på med hästakrobatik och sjunger och bara är allmänt gullig. Det är Hobie Doyle som dyker upp i den här rullen- som man först inte vet varför i hela friden han är med här- och vad han har med det hela att göra. Men Eddie Mannix har honom lite under sin vinge- och tillsammans så blir det lite av ett radarpar i sökandet- efter den försvunna Baird. Ja, för han presenteras ju mer som en komisk bifigur till filmen. Att han är... Han är också lite långsam på upptakten och mm. han är väldigt inkörd på sina cowboyfilmer och när de vill ja, ändra på hans image och han ska börja göra lite mer seriöst drama så känner han sig mer vilsen, han vet inte riktigt vad han har där att göra egentligen. Han, han ville ju bara kasta lasso och rida och spela lite gitarr och ha det mysigt. Det, det var ju den typen av film han gillade att göra. Men helt plötsligt utan att säga för mycket så börjar han ju komma med en hel del insikter som jag förstår att Mannix uppskattar för han påpekar ju saker och ting som vi som publik känner till därför att vi har ju sett det men, men han har en viss insikt i att ja men man kanske ska tänka på det här och det kanske leder till det här och man kanske ska ha uppsikt över det där och vi vet ju att oj det är karnig synsk det <går> vi kan inte gissa något annat eller så är han bara en väldigt bra människokännare helt enkelt. Där, där är mer bakom pannbenet på honom än vad vi först kan anta. Och han blir ju en, en viktig kugge i historien. Så hans sidohistoria har jag inte så mycket problem med egentligen. Den är underhållande, den stegvis blir mer och mer relevant för huvudhandlingen. Och det är precis så jag vill ha det faktiskt. Han är ju en del av lösningen utan att säga för mycket. Och tills dess så... Ja, han, han motiverar sin närvaro helt enkelt. Jag har inget problem med det. Jag, jag gillar den här rollfiguren. Han är, han är lite villse i världen och vi känner oss ju lite villse i den här världen också. Så vi kan ju sympatisera med den här Karn. Han, han har sin grej, det har vi också. Och vi håller hela tiden på att introduceras för nytt så... Även om det är Mannix vi följer i huvudsak så äh, blir det ju Hobby som är lite, lite av vårt kärl i den här historien. Ja, han är väl den som äh, lämnar mycket öppet för äh, att vi själva kan träda in i den rollen och, och följa filmen genom Hobis ögon kanske. Äh, för äh, han är ju är den här mer lantliga karn med fötterna stadigt i myllan och som har en... God människosyn och vill göra gott här i världen och är nöjd med det han har och vill bara vara till tjänst. Han är sån här hellig, Kille. Och sedan försöker studion göra honom till något som han inte är och. Ja då kastas den här fisken upp på torra land och man ser honom kämpa för att hålla sig vid liv och förstår inte riktigt vad som händer eller hur han ska agera i den här märkliga miljön och ja, genom de, de konflikter som uppstår där så, så får, är det inte utan att man, man fattar lite tycke för stackars hobby för han är, är ju så kärvänlig ändå och han är ju så godhjärtad och eh, man binder snabbt band med honom här och därför är det så belönande också att han trots allt vävs mer in i historien och får ta lite mer plats också. och Man får ju även se Hollywood genom Hobys ögon där som mer av det vanliga folket än av så vanliga dödliga som ser in på, på galenskapen som pågår på filmstudios och filmstjärnor och allt vad de har för sig så eh, känns det verkligen som att man får ett, ett andra perspektiv på saker och ting genom hobby. Tveklöst ja, och ett väldigt bra perspektiv också skulle jag vilja säga. Och jag vill säga att Alden... Aaron Reich, jag är inte riktigt säker på hur hans efternamn uttalas så jag, jag får jag får chansa lite grann. Men all den Aaron Reich som spelar Hobby Doyle, han gör ju en, en jättebra insats här. Det, det är väldigt lätt att tro att han, att han faktiskt är så slör i huvudet som han verkar, men. Ja, allt som filmen går så inser vi att han, han är betydligt skarpare och en stor del det är ju Aldens eh, skådespeleri här som är riktigt, riktigt bra och han är ju en av de stora ljusen i den här handlingen. Han skiner starkt, han skiner väldigt charmigt och han bidrar med en, med en riktigt god dos av det här naiva och härliga men ändå... Ja, ändå driftiga för han, han hänger med, han har sina tankar och han, han gör ju saker även om han inte har blivit tillsagd att göra dem. Och det bär ju frukt mot slutet utan att säga för mycket. Ja, ja det är härligt att den här typen av person ändå visar sig ha lite, lite kompetens och initiativ så att det inte bara blir ett, ett driftkucko. Och uh, Alden Ehrenreich, han gör ju verkligen allt man kan med, med den här rollen för att göra honom så... Ja, blåst som, som möjligt vid första anblicken här. Att han bara verkar vara en, en dum lantis så fort man får se honom. men eh, Allt eftersom tiden går så får man eh, se mer och mer av den här rollfiguren och, och ja, den gör det på, på ett riktigt härligt vis tycker jag ändå. Eh, det är inte en karaktär som är allt för djup ändå. Men det, det finns ändå mycket ärlighet i rollen och i prestationen här. Så att det, ja, ja, ja, jag är riktigt, riktigt nöjd med, med Alden här också faktiskt. Jo men hans vilsenhet gör att man inser att det inte är karaktärsutveckling vi ska ha här. Utan han ska bara upptäcka världen helt enkelt. Han kommer att stå på ungefär samma ställe när det slutar. Men, men världen kommer att kännas lite mer expansiv efter att han har drivit igenom den. Så det, det fungerar alldeles utmärkt. Och med honom nämnt så har vi faktiskt inga fler skådespelare vi har tänkt att ta upp för som sagt skådespelarlistan är, är lång och det är sällan man ser så många kända namn på samma lista här och förvånansvärt så har många av dem bara små gästroller eller små miniroller och dyker upp i en scen, kanske två och har bara ett par repliker och därför så så känns det konstigt att det är så stora namn som har gått med på att spela så små roller men, men Cohen bröderna verkar ha, ha bra kontakt med folk och kan få dem att ställa upp på saker och ting och slutresultatet blir ju också ja, väldigt tillfredsställande. Ja, det är nog en dröm för många skådespelare att få jobba med just bröderna Cohen, så eh, om de frågar så säger man inte nej mycket på grund av att de är så bra på att skriva rollfigurer och hitta på något nytt med, med figurerna och nästan skräddarsy allt de skriver till en specifik skådespelare också och sen tillåta skådespelarna att och spinna vidare på det hela och tillsammans stå vidareutveckla karaktären och göra det till någonting som är så minnesvärt för det finns inte en enda tråkig rollfigur här i den här långa rolllistan. Alla är så helt underbara tycker jag. Det, man kan drabbla upp hur många eh, karaktärer som helst här. Eh, ta bara till exempel Christopher Lamberts eh, svenska regissör som dyker upp i en scen här och är, är riktigt härlig och, och bevittna. Eller Francis McDormans eh, lilla klippartant som hu huserar i, i studion där och som har en scen i hela filmen där också. Men som är såna, såna guldkorn som känns så riktiga karaktärer och säregna karaktärer också som känns helt unik och det är liksom bröderna Coens styrka här och det är alltid det som jag uppskattar mest med, med deras filmer tror jag. Det är just det, det är rollfigurerna och hur de presenteras och eh, vart det hela leder med, med rollfigurerna. Det är så bra skrivet även här och ja, jag uppskattar varenda en av rollfigurerna här. Eftersom du nämnde ett par som, som du verkligen uppskattade och jag håller med, de var riktigt sköna i sina roller och jag kunde inte låta bli ett ståle åt deras respektive scen. Och där var en annan jag inte heller kunde låta bli ett skratta åt och må riktigt gott av att se och det var Robert Picardo som rabbi som sitter med och, och bedömer den här filmen om den är okej okay att visa från ett religiöst perspektiv och, den här kan är helt fantastisk för att göra en sarkastisk och vresig gubbe, det, det är någonting som han verkligen har blivit känd för att kunna spela riktigt, riktigt väl, eller så är han kanske bara sig själv, vem vet, han är kanske en riktigt cynisk herre, men, men han är underhållande att se på och när jag såg att han var med, ja då, då mös jag verkligen. Och jag, jag kan säga det samma om väldigt många andra. Men som sagt, vi, vi kommer att sitta här väldigt länge. Så, så vi, vi sätter punkt för skådespeleriet där med att säga att det, det är riktigt, riktigt bra. Och så växlar vi över till det visuella istället. Det kan vi absolut göra. För där finns det ju en del att, att säga också. När det är en cohen film så är det gediget arbete som gäller på det visuella planet. De har en... En stil som de satsar på fullt ut och där är det sällan någonting att klaga på. Och i Hail Caesar så har de ju självfallet tagit och gjort homager till gamla 50-talsfilmer- allt ifrån västern och till de här episka bibelfilmerna och till de här Ethel Merman-produktionerna med dansnummer i vatten och grejer. Det är mycket som ska tas fram och, och lekas med, och så snyggt det är gjort. Det, det känns så tidstypiskt och det känns så härligt. Och det känns ändå fräscht så det, det är den här kombinationen av, av nytt och gammalt som bröderna Cohen bjuder på här och ja, jag uppskattar varje sekund. Jag har man bara lite hum om Hollywoods historia och hur de olika tidsepåkerna såg ut och olika klassiska filmer från de här epokerna. då kommer man ju att se väldigt mycket i Hail Caesar som är väldigt väldigt klassiskt. Jag skulle inte vilja säga att det är rena kopior av tidigare scener men det är definitivt pastischer på dem. Man har mm. tagit essensen från dem och så gör man något eget med en liten egen titel som antyder vilken titel det är hämtat från. Hust, hust, harkel, harkel. Och jag, jag måste säga att det är, så, det är så kärleksfullt gjort att även när det blir väldigt uppenbart att man har kopierat någonting så, så är det så skärmigt att jag inte kan låta bli att le och mysa och faktiskt sakna den här tiden utav filmproduktion därför att det var något betydligt mer ja enklare och ärligare på många sätt och vis. Man man flyttade inte alldeles för mycket på kameran. Man var mycket blygsammare med kameravinklar. Det var nästan som teater framför kameran ibland. Och ville man göra något speciellt, ja då fick man verkligen jobba för att få det att fungera. Medan man idag, ja då kastar man ju kameror fram och tillbaka i närbilder och uppbilder och nerbilder och perspektiv till höger och vänster. Vi, vi kan väl säga som så att kamerorna vi har idag som fortfarande är stora åbäken de är ju inte i närheten av var kamerorna var vid den här tiden så att man, ja, det, det, det var betydligt blygsammare på 50-talet men samtidigt betyder det inte det att det var mindre uttrycksfullt. Jag skulle nästan vilja säga att man fick jobba extra hårt för att använda det man hade vid den tiden för att uppnå resultat som är... Ja, likvärdigt många resultat vi gör idag, om jag ska vara ärlig. Och detsamma gäller specialeffekter och hur man lägger upp filmer och efterbehandlar filmer. Jag, jag minns filmer från den här tiden som fortfarande imponerar när jag tittar på dem. Och jag tycker att man, man känner det här. Man har tagit tillvara på de idéerna här. Man har tagit tillvara på den passionen i arbetet här. För Hale Caesar känns... Som en 50-talsfilm. Den har de rätta färgerna. Den har den rätta kameravinkeln. Även om man ja, tillåter sig att experimentera lite på den fronten också. Och det gör så att det känns som att stora delar av den här filmen faktiskt är filmad på 50-talet. Men samtidigt så, så känns den så modern. Och de två, ja de borde egentligen stöta ifrån varandra. Och inte gå att sätta ihop. Men, men de lyckas göra det. Och det gör mig så otroligt imponerad. Mm, ja, det är riktigt riktigt stilfullt genomfört här. Eh, det, det är så spännande att se att de har, har tagit 50-tal stilen där och applicerat ja, inte bara på eh, de här hommagerna eller pastischerna som de gör under filmens lopp utan på filmen som helhet. Eh, och eh, det får det hela att klicka samman med storyn och berättelsen på ett helt annat sätt. Så att eh, det, är, det är verkligen imponerande här. Eh, de har eh, som vanligt jobbat riktigt hårt med, med eh, kameraplacering, kamerarörelser, eh, ljussättning, ja, klippning, allting. Går som ett rinnande vatten här. Det är ingenting att klaga på någonstans. Det är ett, ett hantverk- när bröderna Kohn gör film rent visuellt. Och det uppskattar jag varenda gång. Det finns en sådan tanke- bakom bildrutorna de presenterar här. Att man nästan behöver pausa filmen- lite då och då för att, för att verkligen- Tänka efter ja, vad det är för kopplingar de försöker göra och, och eh, vad det är rutorna försöker meddela. För det finns ibland mycket mer information i deras bilder än vad man kanske är medveten om vid, vid första anblicken. Men eh, ja, på det här väldigt 50-talsdoftande men eh, upphottade fotot där så... Så ligger det ju mycket eh, modern teknik också. Den kan jag kanske eh, tycka skynjas faktiskt vid ett par tillfällen. Men eh, annars så, så går även eh, efterarbetningen av den här filmen eh, obemärkt förbi. Man känner inte direkt av att eh, det är fråga om... Eh, någon manipulering av, av bilderna i, i efterarbetet där och det är ju precis så det ska vara så att det, ja, det är verkligen tummen upp så, så länge vi pratade visuella i Hail Caesar. Jo men man har tagit tillvara på estetiken på film från den här tiden, man har tagit tillvara på hur man klippte, man har tagit tillvara på hur man la upp tempus allting och Ja, jag uppskattar det, men förstår att om man, om man inte gillar den här typen av film så, så kanske det känns lite, lite segare och långsammare än en modern film. Och för all del, det, det kan jag se att, att det finns här, men för mig är det inget problem åtminstone. Jag tycker att den är väldigt vacker, jag tycker att den är väldigt välgjord, välklippt och det mesta flyter, ja... Helt felfritt. Visst kan man skönja att det är modern teknik de använder och mer eller mindre simulerar den gamla tekniken. Men även om jag sitter ner och anstränger mig för att se det så är det förvånansvärt sällan som jag verkligen känner att okej, okay, det, det här är modern teknik. Det här hade de inte kunnat göra vid den tiden och så vidare. Naturligtvis är bilden skarpare och har högre upplösning och så vidare jämfört med film filmad vid den här tiden men man lyckas ändå bibehålla illusionen av att det är en gammal film filmad under 50-talet med de fördelarna och nackdelarna och det, det är imponerande faktiskt. Jag, jag njuter av det visuella, jag njuter av alla effekter de slänger in där, oavsett om det är dans under vatten eller dans i en bar, eller rättare sagt på en bar som byggt på en scen för att spela in en film och så vidare och så vidare. Det, det, det är mycket meta här och det, det gillar vi också, den saken är säker, så ja... Jag, jag kan inte klaga för det visuella här. Det är snyggt, det är välgjort, det är fullt av hjärta och själ. Och det är precis så jag vill ha det. Ja, visst är det så vi vill ha en film här. Det, det ger så mycket till helheten. Och ja, det finns så mycket visuella godsaker att ta sig an här. Så det är helt sanslöst egentligen. Det är um, högkvalitativt. Det är nyskapande det är ändå en återblick till hur det var förr i tiden. Och ja, allt detta det, det sammansfogas till en, en så god, härlig visuell karamell som man bara vill fortsätta och, och suga på långt efter att filmen har tagit slut. Där. Så att det, ja, det, är, det är verkligen en fråga om, om talang när det gäller det visuella här tveklöst ja och det börjar väl dra sig emot att vi ska ta och summera den här filmen nu för jag tycker vi har pratat länge nog och ja den, den här blir nog en utmaning att ha en, en slutåsikt om för vissa saker drar åt det positiva hållet andra drar åt det negativa hållet så, så vad säger du Pavo? Blir det ett hail Caesar eller blir det ett booo? Ja det är väl frågan efter den här diskussionen Ja vad ska man säga för bröderna Cones lite mer lättsinniga och komiska filmer de, de har ju en tendens att vara deras svagaste alster men ja de kan ju även ibland stiga upp till, till helt, helt oanade höjder också och Hail Caesar, ja den hamnar... Kanske någonstans mittemellan där. Det är, det är varken ett bottenapp eller ett mästerverk. Det finns någon form av idé bakom Hell Caesar. Definitivt. Och det är något som är både lockande och intressant här. Och Bröderna Cohens liksom, version av Hollywood på 50-talet är så fulla av roliga detaljer och nickningar till det verkliga Hollywood under tidsperioden filmens teman kan må hända vara lite övertydliga ibland men det är väl uttänkta åtminstone och det går hand i hand till, tillsammans med berättelsen paralleller och symbolik det, det finns det gott om och det finns absolut ett underliggande djup i filmen men detta är då helt frivilliga aspekter som man inte behöver bry sig om för istället kunna ja, koncentrera sig enbart på, på galenskaperna här och Galenskaper, det finns det. Bröderna Cohen är lysande på att skriva spännande och skrivade rollfigurer som skådespelarna sedan får leka med och utveckla. Hail Caesar presenterar en uppsjö av underhållande annorlunda karaktärer som språkar av liv och, och lite, ja vad ska man säga egendumliga drag. Det är, svårt, om man inte skulle säga omöjligt att bli uttråkad av den här filmen för det finns alltid någonting spännande som karaktärerna håller på med och rent skådespelarmässigt är det här en riktig höjdare eh, så många smått fantastiska rollfigurer gör att jag alltid har ett leende på läpparna och ja, där njöt jag hela vägen igenom om man bara hade kunnat plocka in fler intressanta element i själva storyn och inte rusat igenom så många ja, mer eller mindre fristående sketcher som bara löst hålls samman av ett överliggande narrativ. Då, då hade Hale så kunnat vara den här storfilmen. Men, ja... Det är fortfarande en, en riktigt underhållande film som jag har sett här och det är en film jag varmt kan rekommendera ändå men det är ändå lite som jag saknar i den här filmen. Bröderna Cohen kan bättre i min mening men ja, det är fortfarande kungar när det gäller säregen komik med, med annorlunda rollfigurer. Ja, annorlunda rollfigurer är nog bara förnamnet, för personerna vi, vi stiftar bekantskap med här, de, de är besynnerliga på många sätt och vis. På några positiva, på några negativa, men mestadels underhållande rakt igenom. Och jag skulle faktiskt vilja säga att Helciser har allt som behövs för att det här ska bli en riktigt film var den fallerar det är på manuset, att man kastar in så mycket som som inte känns så relevant när man börjar nå slutet på den här, när man börjar inse hur många trådar som bara kommer att hänga helt bortglömda som man fokuserat på och försökt komma ihåg och försökt se sammanhanget i men så visade sig att det fanns inget sammanhang det var bara det faktumet att det, det hände parallellt med huvudhandlingen och jag måste säga att det, det är lite smått frustrerande faktiskt. Ingen katastrof men det gör ju att en, en film som kunde ha nått stjärnorna hamnar ja, någonstans vid trädtopparna istället och det är inte så illa det faktiskt. Det, det är en riktigt underhållande film. Den är välskådespelad, den har väldigt mycket som är kul och jag njuter av varje bildruta som jag ser i den här och den är ju verkligen en kärleksförklaring till de gamla filmerna, till den gamla filmtekniken och till amerikansk film på 50-talet. Så mycket passion för det decenniet finns här och vad de producerade och vad de hade för idéer och, och det märks att Coenbröderna har väldigt mycket kärlek till den så där, där märks det att där är stort fokus och där har man velat göra en så bra insats som möjligt men man har tappat bollen lite grann tyvärr hur mycket man kommer att uppskatta den här filmen, ja det beror lite på hur mycket man uppskattar gammal film helt enkelt. Jag är säker på att alla inte har lika stor kärlek till det här filmdecenniet som Bröderna Cohen har. Jag är lite på deras linje där måste jag säga men andra kanske inte är på det. Men även om man bortser från det, den är genuint kul, den är genuint välspelad, den har mycket att erbjuda så att jag rekommenderar Hail Caesar varmt och tror att den kan bli en sån här positiv överraskning för väldigt många. Särskilt om man håller sig lite respektfullt skeptisk när man börjar att titta för då, då kan man bli positivt överraskad. Ja man vet ju aldrig riktigt vad man bjuds på när det är dags för en ny cohen film så man är alltid lite småskeptisk. Så ja det skadar inte att hålla den sinnesstämningen när man ger sig in. I, i den här rullen, för då, då kan det faktiskt smälla riktigt högt emellanåt här. Och på tal om att inte riktigt veta vad det är man ger sig in på så blir det en väldigt annorlunda film nästa vecka. För eh, vi har ju en viss förkärlek till filmer som återspeglar vissa decennier. Vi har ju ett favoritdecennium som vi har mycket kärlek till. Och det verkar som att filmproducenterna bakom nästa veckas film har... Ja, ungefär samma kärlek som vi har och det betyder ju att filmen vi ska titta på, den är kanske inte fullt så seriös som den kunde ha varit, men den, den fångar ju definitivt en viss estetik och en viss ostighet som, som vårt decennium är väldigt välkänt för. Mm, ja, jag, jag undrar om det finns något seriöst med nästa veckas film faktiskt. Det känns som det bara är gasen i botten fullt ös och... Eh, överdriva så mycket som möjligt bara för att det är skoj som gäller och eh, sedan att vi då placerar oss lite längre tillbaka i tiden och eh, dåtidens filmproduktioner som eh, plockas upp och efterapas eh, på sitt eget lilla besynnerliga och eh, skruvade vis Mm, kanske inte helt olikt en, en svensk kortfilm vi kollar närmare på för ett tag sen Men med ett lite annat fokus och ett annat tema på berättandet här. Ja, det blev inte så mycket kung fu i den här, åtminstone inte vad jag vet. Utan det blev snarare Mad Max korsat med nya seländska ungdomsserier. För det, det känns lite som att det är där man har satt ribban och... Det är inte riktigt vad jag hade väntat mig. Det är en uh, udda ribba att ge sig på. Men samtidigt, det är någonting här som verkar väldigt lovande. Om det sedan översätts till att bli en bra film eller ej, det, det kan jag inte säga. Det här kan bli ett fullständigt magplask om vi har otur. Men om det blir det... Då tror jag att vi kommer att ha förbaskat roligt under tiden åtminstone. Ja, jag tror inte det, det kommer att bli överbollfrustrerande nästa vecka i alla fall. Så eh, vad som än händer om det är bra eller dåligt så tror jag att det, det kan leda till många skratt och lite fart och fläkt och ja, lite god stämning helt enkelt. Och att se vissa saker ur ett barns perspektiv med den typen av fantasi och den typen av tolkningsförmåga, det, det kan ju bli väldigt intressant även om produktionsbudgeten kanske inte är den absolut högsta. Men det var ju någonting vi påpekade tidigare i det här avsnittet, stor budget behöver ju inte omedelbart betyda att det är en kvalitetsproduktion så att vem vet, låg budget och indieproduktion kanske kommer att leda till någonting riktigt gott. Vi, vi får se, den, den här filmen verkar lovande med sitt tema men eh, vi, vi får väl se vart vi landar. Ja det har vi ingen aning om Någon av oss tror jag här det, det är bara till att krypa in i mörkret Och se var man kommer ut någonstans Om det är mynningen av en kanon Som vi har krypit in i Som man bara far mil bort Och kraschlandar Ja det, det är frågan Jag har ingen aning Om vad som kommer att hända Men det är det som gör det Extra spännande också Tror jag Tveklöst ja, så det är väl hög tid att vi kastar oss iväg, sätter gasen i botten och ilar iväg mot nästa vecka. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.